saiatu gara eh beti beti de akordioetarara iristen e, bizi lagunekin baina ez da modurik izan bizi akordioetarara iristeko hiru saierak egondu dira beti ere altzatu egin dira maitikan bi udaletzetik eh e, sustatuak eta beste bat eh ezta judiziala izan ere ba, salaketak, etengabean dira, epaiketak eta prestizat elkartasun egun hau hortara dira dijoala eh Za, eta prokuradoreak direlata ba gastuak sortzen dira Enkartasun hori ezin berteko adegu modu ekonomikoan, baina era berean ere, ba, e, sosiala gisa, ez. Uhum. Ahi patu ditugu erasoak, ez dakit, eraso fisikoak izan dira? Bueno, eraso fisikoa baina, gehiago izaten dira e, irainak, be, bereziki miso general izaten dira, emakume giko, bereziki tematu egiten dira bereiekin, eta gero kalte materialak, ez. E, inguratzen ben jendeari, kotxeak e, gurpila zu Gure kotxei, eta aparte, baserriarekin ere bai, osean, gure bizilaguna espezialista da hontan, e, moving praktikatzen, pentsa, teiatura igozan, teiat mugitu, e, azpiko tela urratu, ura sartu e, darin e, etxean. Eta uste dugu padrino ona dituela, horrezkari politikoak, eta uste dugu drama baten aurrean orkizten garela, e, lotuta espekulaziarekin sebeste nagusiak hasi dabaltu de dereko kabidea eta duen babesa juridikoa